5. szólam podcast első rész. Szervusztok! Köszöntök mindenkit az 5. szólam podcast első részében. Én Bognár László vagyok, a podcast készítője, amatőr kórusénekes és újságíró. A mai részben a Szinkópa vegyeskari találkozóról számolok be amit negyedik alkalommal rendeztek meg Budapesten. Beszélgetek kórustagokkal, karnagyokkal, szervezőkkel, zeneszerzővel is, arról, hogy mire jó egy ilyen találkozó, mit lehet tanulni belőle, és emellett bele-bele hallgatunk, belekukkantunk a találkozó programjába is. Tartsatok velem! A szinkópa vegyeskari találkozót negyedik alkalommal szervezte meg Budapesten a budapesti Erkel Ferenc vegyeskar. A sok szervezés és sürgés forgás közepette a találkozó derekán délután sikerült elcsépnem Cseri Zsófiát, a vegyeskar vezetőjét, akitől először arról érdeklődtem, hogy hogyan született az ötlete. A vegyeskari találkozónak. Több kórusversenyen meg kórusfesztiválon részt vettünk már. Én magam meg több ilyen karnagyi képzésen, és mind a két felől azt tapasztaltuk, hogy a verseny az egymáshoz való mérés, vagy egy objektív mércéhez való mérés, a fesztiválok öröméneklések, a karnagyi továbbképzők túl szakmai képzések, és az amatőr kórus énekeseknek gyakorlatilag szakmai okosodásra vagy továbbképzésre nincs lehetőség. És akkor álmodtuk meg azt, hogy. Esetleg megpróbálunk egy ilyet szervezni, amikor csupa amatőrkórust hívunk, de szakmailag profi előadókat és sok gyakorlati, kifejezetten gyakorlati kérdésekben kérjük ki a tanácsukat, vagy közös próbát kérünk tőlük, vagy egyebet. hát ha ez segít egyfajta fejlődést, vagy lökést adni az amatőrkórusoknak. Azért egy amatőrkórus számára egy ekkora rendezvényt megszervezni, az egy ilyen álomkategória, azt gondolom. Mi az a háttér, ami nálatok ezt lehetővé teszi? Hátterünk sajnos nincs, a pályázatok útján élünk mi is, és ahogy fogalmaztál azt, hogy e ezen a helyszínen vagyunk, ez egy évet tényleg álom volt. valaki felmerült a harmadik után, hogy próbáljuk meg ezt. Én elképzelhetetlennek tartottam, megpróbáltuk, és végül is megnyertük rá a Terembérnyi díjat is. Maga a szervezés pedig a, az Erkel kórus tagjainak a lelkesedésén és odaadásán múlik most már a negyedik évvel, miért én magam is nagyon hálás vagyok. Akkor ezek szerint az ilyen nagyibbű projektek sikeréhez elsősorban lelkes, és a próbákra járáson, fellépésen túl is szerepet vállalni akaró kórus tagok kellenek? Hát ez a mi szintünkön igen hozzá. Ezt az eseményt leszámított, Tehát a mindennapokban hogyan dolgoztok, milyen repertoárt énekeltek egyáltalán, milyen gyakran van alkalmatok fellépni. Heti egyszer próbálunk rendszeresen, egyre öregszünk ha szabad így mondani, tehát mindenki dolgozik, egyre kevesebb az iskolába járó, sok a család, vagy idős szülőket ápoló, tehát túl sok ezen kívüli plusz próba nem is fér bele. A koncert életünk az változó, havi egy azért szokott lenni, néha ez sűrűsödik, most már. Vannak olyan helyek, ahova rendszeresen visszajárunk, de azért profi kórushoz illő menetet nem bírunk, tehát az időbe nem fér bele. Pont a K-faktor nevű programrész után kértelek, hogy gyere interjút adni, amiben az utolsóak a fellépők sorában, ugye éppen ti voltatok. Hogy érzed magad most? Hát ez elég ritka, bevallom őszintén, még versenyen is ritka, hogy zsűri tagoktól ki lehet sikarni egy-egy vélemény pláne ilyen konkrétat, mint amiket most kaptunk, vagy kapott minden kórus. Pont ezért csináltuk ezt a programot. Most, hogy a tévében látunk erre sok példát, de nem biztos, hogy a legépítő módon. Én most úgy érzem, hogy itt aki nem énekelt, éppen az is nagyon sokat tanulhatott, amit mondtak teljes mértékben egyetértek velük, nem nagy képűségből mondom, hanem van több olyan, amin mi is próbálkoztunk, és ha más szavakkal, de próbáltam a kórusnak mondani. Nem sikerült még megvalósítanunk, de ez újabb lökés arra, hogy próbálkozzunk, esetleg már akár az esti koncerten valamit javítsunk ezen. Nem ez volt az egyetlen fura című programpont a nap folyamán, hogy volt karnagyváltó, hangszál fitness, ezek a programpontok kinek a fejéből pattantak ki, és mit szélt szolgálnak. A karnagyváltó már ez hagyomány, most már azt mondhatom, egyszerűen a műfajára utal, hogy a karnagyok váltják egymást. Ez igaz, hogy a hangképzést, meg a hangképzés módjait használtuk eddig a hangszál fitnessre. Most úgy voltunk, hogy egy kicsit modernizálunk. Végezetül egy picit még térünk vissza a mindennapi kórus munkára. Mit lehet tenni annak érdekében, hogy vitalitásában is megmaradjon a kórus? Én örülök, hogy ilyen korosztály lehetünk együtt, meg vegyes korosztály. A leterheltségbe látom inkább azt, hogy a hétköznapokban egyre nehezebben fér bele bármilyen plusz tevékenység. Én úgy látom, hogy több év alatt olyan szintig fejlődött a közösség, ami egyfelől most már összetartja, illetve minden újabb feladat... Koncert, oratórikus műverseny, egy ilyen szinkópa újabb és újabb vegyértéket szabadít föl, és az összefogás a közös együgyért való munkálkodás, vagy egy közös ének, ami néha nagyon varázslatos próbán is, az összetartja mégis a közösséget minden nehézség ellenére. A találkozó záró koncertjén természetesen a vendéglátó Erker Ferenc vegyeskar is fellépett. Hallgassunk bele az ő produkciójukba! Az 5. podcast első részét halljátok az Erkel Ferenc vegyeskar Budapestről énekelt. Ha titeket, hogy milyen műveket hallotok a podcast részeiben, akkor keressétek az szólam.com weboldalt, a podcast honlapját, ahol az adás naplóban minden információt megtaláltok, ami csak rendelkezésünkre áll. És akkor most ugorjunk fejest a Szinkópa vegyeskari találkozó programjába, és hallgassunk bele a reggeli első nagyobb programpontba, amelynek neve hangszálfitnesz. A, a kólus tagok hangszálait három szakember, Kocsis Holper Zoltán, Kővári Judit és Somorjai Paula trenírozták a délelőtt folyamán a Szinkópa vegyeskari találkozón. Közülük Kocsis Holper Zoltánnal beszélgettem, aki nem mellesleg, a soprani kórus spontánus, vegyes kórus karvezetője, egy kicsit elfogult vagyok, mert én is ennek a kórusnak vagyok a tagja. Nehéz volt rá készülni, mert azt tudtam, hogy három különböző csoporthoz kell bemenni, és mindenhol körülbelül negyed óránk lesz. Az bonyolítja ezt a dolgot, hogy az ember megszokt, hogy egy beének egy húzamba tart, fölépíti, és most így egymásnak adtuk a stafét. Tehát, úgyhogy ez ilyen értelemben nehéz tette a fölkészülést, ezért nem is nagyon készültem, hanem úgy döntöttem, hogy a helyszínen a kórus töredékeknek a hangzásából fogom kitalálni a nagyjából mihez. Kellene nyúni, azt gondolom, hogy ez jó sikerült, és hát elsősorban reggel az emberem. Már mint ilyen lkiösszerázást csináltunk, amennyire lehet a hangot karba tettük. Mik a benyomásaid a kórusok hangképzéséről, hangi állapotáról? Szintem nagyon jó hangi állapotú korusokat hallottunk. Kifejezetten jó volt azt hallani, hogy egységes hangzásra törekszik minden kórus úgy, hogy én közben úgy érzem, hogy azért a tagok egyénisége is át tud rajta szüröm lenni. vagyunk a K Faktoron, ahol a zűrinek a kritikáját vagy építői jellegű is meg lehetett hallgatni, azonnal, amire azért nem nagyon van példa. De hogy fogadtad ezeket a visszajelzéseket, hogy Magad egyáltalán ebben a szituációban, mert azért ilyen nem mindig van. igazából azért volt érdekes, mert a zsűri java része három nagy része volt a Zeneakadémiai tanáron. Annak körültem. Én ugye ismerem, hogy nekik mik voltak a veszélyparipáik, és hogy olyan dolgokat emeltek ki, amiket tudom, hogy fontosnak tartanak, mert úgy értem, hogy olyan dolgokat emeltek ki pozitívan. Én nagyon büszke vagyok a kórusra. továbbra se felejtsük el, hogy ez egy amatőr kórus találkozó, itt amatőr kórusokat hallunk, és ha az ember szakemberektől szakmai véleményt kap, és az már a vélemény maga is egy bizonyos nívót tükröz az azt jelenti, hogy jó úton halad. Hogy látod a kórusod a kórusunk. Mi az, amit el tud majd raktározni ebből? Te például mi az, amit elviszel és majd használni fogsz a jövőben a próbákon? Én nagyon fontosnak tartom, hogy egy idő után is az ember ezekből a pillanatokból töltekezzen. Tehát ezért kell próbára járni. Persze a próbáért magáért is kell próbára járni, arra törekedni kell egy karnagynak. De hogy az ilyen momentumok viszont csak koncerteken születhetnek meg, ilyen helyzetekben, ezt kell, hogy hazavidjük ezt mindenkinek haza kell vinnie valamilyen módon. És hát azt gondolom, hogy nagyon jó kicsit kiszakadni a régiónkból, és hallani az ország más kórusai közül nagyon jó kórusokat, ez az emberben mindig beindít valamit, hogy most már érdemes akkor tovább is dolgozni, és menjünk még ilyenekre. Én nagyon remélem, hogy ez lesz ennek a hatása. Kocsis Holper Zoltán, a kórus spontánusz karnagyja és a Hangszál Fitness egyik trénere beszélt az előbbiekben, és ha már kórus spontánusz, hallgassuk meg, ők milyen műsorral érkeztek. Kórus hallottátok Sopronból, a szinkópa vegyeskari találkozó zárókoncertjén készült ez a felvétel. Négy kórus volt hivatalos a szinkópa vegyeskari találkozóra. A házigazda Erke Ferenc vegyeskaron és a már említett spontánuson kívül még a szintén budapesti La Caffetiera Péta, azaz, mint ahogy megtudtuk, a felrobbant kávéfőző nevet viselő énekegyüttes, illetve... Az Észak-Komáromi Konkordia vegyeskar is részt vett és fellépett ezen a találkozón. Az együttes karvezetőéves TUBENDEK Istvánnal az egyik szünetben sikerült beszélgetnem. Ilyen eseményen még nem vettünk részt. Gondolom ez egy unikum, ha így mondhatom, hogy ez a szinkópa találkozó, ahol egy műhelymunka folyik. Ez egy olyan rendezvény, ahol nem versenyszerűen fogunk énekelni, nem kell izgulni, hanem éppen fordítva. Azok, akik előadnak kell, hogy izguljanak, hogy nekünk minél jobban átadják azt az ismeretet. Borzasztó hasznos dolgokat tudunk meg. Pergő az egész, nálunk felvidéken ilyen rendezvényen nem találkozunk. Kórusversenyek vannak, gyerekkórusversenyek, Ésekújvárot csengőjének szó néven, és a felnőtt énekkarok részéről pedig galántán a kodálynapok. A kórus mindennapi életében, próbáiban abban, hogy koncerteznek, hogy milyen darabokat választanak, mi a fő vezérfonal. 35 éve énekel a kórus, 1980-ban alakult, és most ünnepeljük a 35. évfordulónkat. Májusban lesz az ünnepi hangversenyünk, ahol egy handel művet fogunk énekelni. Hogyan jut egy kórus el, hogy hendelt énekel, hát egy ódát énekel, hát ami egy 35 perces mű, zenekaros kísérettel. Valamikor Bárdossal indultunk, Bárdos Lajos, névdal a kodájjal. Volt egy ilyen hitvallásom, hogy minden évben egy magyar kórusnak egy művet meg kell tanulni. Énekeltük a esti daltól kezdve az öregeket, a Liszt Ferencet, a Mátrai képeket, a 121. Zsolt. Tehát nagyon sok művet énekeltünk, és ezen építkeztünk végül is, hogy eljussunk a zeneirodalom világi és egyházi műveihez. Mi az, ami valóban érdemben egy amatőr kórusnál előre tudja vinni a folyamatokat, fejleszteni tudja? Nálunk volt volt még egy társadalmi építkezés is, akarat. 1980-at írunk. Ez még a fordulat előtt van, amikor még egész más szelek fújnak. Amikor ha egy magyar egyesület, vagy egyáltalán tíz magyar ember összejön felvidéken, az talán egy picit úgy lehet mondani, hogy gyanús. Azt meg kell figyelni. Először nem néztek jó szemmel ránk, őszintén szólva, és első dolgunk az volt, hogy igen, hogy összejöjjünk mi magyarok, és énekeljünk magyar zeneirodalmat, kodályt, bartókat. És ez mai napig így is van, Komárom városa. Ha úgy lehet mondani, Pest és Buda, a Duna partján fekszik, bal és jobb oldalon egy város, amit sajnos a Duna, néha azt mondják, hogy összeköt, de azért néha szét is választ. De mi próbáljuk összeködni. Az ottani Vox femina női karral, a lélkomáromi, tehát magyarországi kóruson sűrűn összedolgozunk. Tehát az énekkarnak, ha így lehetne mondanom, hogy 50%-ának a küldetése az, hogy a magyar kultúrát terjeszze. Amikor mi kiállunk március 15-én a Klapka téren, ahol a klapkatábornoknak a szobrá Komárom hősvédőjének, és elénekeljük a klapkaindulót és a szózatot, annak egész, egészen más az üzenete, mint ha... Elnézést itt énekelnénk. Ezt sokszor megtapasztaltuk, és volt nem egyszerű, amikor eljöttek hozzánk segíteni itteni uh, anyaországi kórus tagok, megköszönték nekünk, hogy énekelhettek velünk, mert valami más szólalt meg a lelkükben, valami olyan, ami addig természetes volt, és egy olyan környezetben az másképp érez az ember. Minden mellett a mindennapok szintjén és akkor ezzel zárjuk a beszélgetést. Mi a kihívás? Mi jelent feladatot a kórus számára? Nagyon sok művészi küldetésünk van ott. Tulajdonképpen, ahogy az említett magyarságtudat erősítése, azon kívül a zenei színvonalnak az emelése. Ezek amatőr emberek. Egy pár szakképzett zenészem van a kórusban, akik nagyon sok segítséget nyújtanak a Azon Kíséretnél, de a többi az amatőr kórustag, Napról napra, hétről-hétre 35 évnek, minden hétfőn 6-tól kilenci rendszeres munka teszi azzal a kórust, hogy ide kerül, és hogy eljut egy ilyen gyönyörű rendezvényre, hogy részt vesz a bárdos zenei napokon, vagy most ősszel, remeljük a sikerük a a Kodály Zoltán versenyre, amit itt novemberben rendeznek. Voltunk szerte Európában, Olaszországban, Spanyolországban, versenyeken Csehországban, voltunk egy három hetes, Amer Amerikai koncertturnén is az ottani Református Egyház meghívásából vattunk 18 koncertet három héten keresztül. Tehát van célkütűzésünk, itt most már csak az embereken múlik. Tehát az, hogy jöjjenek és fiatalodjunk, amiatt rajtam is, hogy látni, hát ez volna a legjobb, hogy, ha egy kicsit fiatalodnék én is. <gül> Bevallom, annyira megtetszett nekem, annyira szimpatikus volt a konkordia Vegyeskar filozófiája, amit az előbbit stúbendek István karnagy is megosztott velünk, hogy mindenképpen mikrofon végre szerettem volna kapni a kórus egyik tagját is. Fejfejli kerszébe többek között azt is elárulta nekem, miért fontos számára és családja számára az éneklés, a zene. Úgy mondanám, hogy a karna talált rám. gyermekem akkor zeneiskolába jártak, és a karnagyul ott tanított, és kereste a jobb hangokat, és... A kóruson találkoztunk, és ott szólíthatunk, hogy nem volna akedben énekelni a kórusban. Mi az, amit a kórus éneklés önnek személyesen ad? Mi az, amit kap tőle? Miért szereti csinálni? A zene, az a lelked gyógyítja először is, kikapcsolódás, mivel és könyvelő vagyok, úgyhogy eléggé pszichikailag megterhelő. Az ön felett öröm is az életbe a zene. Én nem is tanultam a kottát, hanem csak úgy hallomásból, meg a gyermekeim által, amikor jártak zeneiskolába, kellett velük gyakorolni. Úgyhogy mind a két fiam énekel a kórusba. Most itt van az egyik menyem is, a másik menyem a sajnos most nem jöhet. Itt a magyar tanítókének korábban. Énekel, ott Szlovákiában és összpontosításom vannak. Közben karnagy is, az idősebbik fiamnak a felesége, az pedig alapiskolába vezet egy kis kórus, tehát egy kicsiny kórusát. Ugye egész család a férjemen kívül mindenki énekel. Ez bizonyára nagy büszkeség, hogy így a zene közelében maradtak. Főleg az, hogy a kisebbik fiam, itt ott hobbiból még szóló éneklést is vállal, ami, nagy öröm a szülőknek, hogy nem hiába szenteltünk annyi szabadidőt a zeneiskolának, a zenetanulásnak, és hát a gyakorlásnak. Miért fontos az, hogy a zenére is rászoktassuk, neveljük a fiatal generációt? A zene nélkül szerintem a nagy matematikusok se si tudtak meglenni, mert a zene és a matematika szerintem szorosan összefügg. Én inkább kisebb koromban a matematikát szerettem, mint a zenét. A zenét csak képség, később szerettem meg, mivel hát én nem tanítottak zenére. Fontos, hogy a gyermekek is tanuljanak zenét, mind a négy unokám. A legkisebb még óvodás, ő nem, de a többi mind Zenét tanult, tehát hangszert is, és éneklést is, és kórusba is részt vesznek, és a nagymama akkor szeretne nyugdíjba vonulni, ha már megért egy-két unukájával együtt éneklek, és akkor, amikor összejön a család, és megszólal a zene, és a nagy harmónia, annál nagyobb boldogság nincs. Beszéljünk egy kicsit erről a rendezvényről, ahol most találkoztunk. Hogy érzi magát itt? Nagyon jól érzi magam először is, mert hazajöttem Magyarországra. Végre igazán itt magyarnak érezhettem magam, és hát magába ezek a szakemberek, akik foglalkoznak velünk, ez nem csak lelki, testi, tehát ez egy épülés, szakmai tanulás, ami nagyon fontos. Nem bántam még, hogy eljöttünk, és szakítottam egy egész napot a család rovására, az ének javára, de a lelkem épülésére. Mi az, amit lehet tanulni egy ilyen napból? Elsősorban a hangképzés, amire nagyon nincs idő otthon, és hát az összmunka is az, hogy a teljesen más embereket is el tudjuk fogadni, és együttműködni, és gátlások nélkül többféle karvezető típust megismerni. Minden karnagy, aki eddig legalábbis foglalkozott velünk, másképp fogja fel azt a darabot, és akkor ebből kifiltráljuk azt, ami magunknak jó, és amit én majd hazaviszek és otthon abból fogom építkezni tovább. Ez a legnagyobb feladat, a hangképzés, hogyha az meg lesz még szinten, akkor a mi kórusunk is bizonyára nem fog úgy szólni, mint egy amatőr kórus, hanem másképp fog csengeni. Szeretnénk ezt. már ami Concordia vegyeskar műsorába hallgathattunk bele. Itt az előbb a Szinkópa vegyeskari találkozó zárókoncertjén készült a felvétel. Ez továbbra is az ötödik szól podcast első része. Én Bognár László vagyok, és a negyedik Szinkópa vegyeskari találkozón kalandozunk Budapesten, a Budapest Music Centerben került sor erre a találkozóra 2015 március elején. Sokszor volt már szó egy bizonyos K-faktorról, ami egy különleges programpontja a színkópa vegyes találkozoknak. találkozóknak, ezt a műsor elején Cseri Zsófia már elárulta, hogy a tehetségkutatók mintájára szervezték meg ezt a programpontot, de hogy hogy is nézett ez ki? apa most hallgassunk bele. Volt egy rész, ahol kifejezetten nem át, ételviszőséges bevétlése volt a tenornak. Visszatérve még egyébként a problémára, a szekund lépésnél éreztem még azt, hogy nem mindig volt meg teljesen. Fontosan egyetlen egyszer volt ilyen, és ez is ilyen technikai dolgok, soha leszóluljatok föl. Nekem nagyon tetszett, és gratulálok, köszönöm. Amit szívesen lelketekre kötök, mert kocsártanárótól hallhattuk Páran bizonyára, ezt a harangozást, amit a basszus most gyönyörűen csinál, csak felirik a többi is figyelni, hogy ha ők életnék, ők is ígénekeljék, amikor a várma harangokat megkondoljanak. Két olyan momentumot említenék, ami nagyon fontos ez a darabhoz is. Egyik, amit Éva előbb említett, hogy a végén ez a, ez a jellegzetesség, ezeknek az imádságok, hogy mindig elmondják ezt a feloldozást. Ezt valóban, valóban Jó ez a miszteriózó, csak nem, nem hallatszik a szöveg. Van egy-két hely, ahol a szopránnak mély regisztere, és nem egészen érződik ott bizonyos pontokon a dallanak a fénye, úgyhogy ott vagy szoprántól többet, vagy kísérlettől kevesebbet. Ez a mély regiszter dolgokra vonatkozik olykor. Quint, és aztán még a fellépés, ami, ami már uh, Tanár úr szerint is nagyon jó volt, mégis lendületet kell, hogy, hogy uh, tartalmazzon, tehát bár uh, talán terültós, ahogy a Tanár úr is mutatta, de, de lendül, és az, az olyan szép, hogyha az, az lendület terült. A megszólalásuk sorrendjében Kővár Judit, Kollár Éva, Szabó Máté, Párka István, és Hartyányi Judit értékelt a K-Faktor programlészben a Szinkópa Vegyeskari találkozón. Közülük most Párkai István szólal meg. A Kossuth és Liszt Ferenc díjas karmesterrel, karvezetővel a Liszt Ferenc Művészeti Egyetem professzor emeritusával a nemzet művészével személyes benyomásairól beszélgettem. Hát én másképp kezdem a válaszomat. Úgy kezdem, hogy én most harmadik alkalommal vagyok itt. Tehát ezt a sok mindent, ami ten programban elhangzik, egy párszor másfajta variációkban már hallottam. Miután a rendezőkórus kivételével ugye mások szoktak mindig lenni a vendégek, tulajdonképpen az alapvető véleményem nem változott. Egész egyszerűen nagyon jól felkészültek, és azt a szintet, amit ők, a saját nagyon erős munkájukkal teljesíteni tudnak, azt tudják is teljesíteni. Az, hogy mi tanácsokat adunk, azt nem árt, hogy meghallgatják, függetlenül attól, hogy nem vagyok biztos benne, hogy mindezik tanácsot meg tudják valósítani, de attól a darab még darab marad fontos, hogy minden maradéktalanul minden tanácsot meg tudjanak valósítani ezek a kórusok. Amatőr énekkaroknál a bizonyos igényeket az ember más típusúra olyanra átalakít, amiről, ő, amiről feltételezi, hogy ők teljesíteni tudják. Tanárunk rálátása van a, a következő nagy karmester nemzedékre is. Mi a véleménye a, a mostani fiatal karnagyok munkájáról, hogy látja? Nem, hogy karnagyokkal van a probléma, hanem inkább az együttesekkel van a probléma. Ettől függetlenül nagyon sok képzett karnagy van, akik nagyon jól dolgoznak, és attól, hogy mi, hát most itt felkérésre kritizálunk, attól, ők nagyon jól tudják, hogy ők mit fárhatnak el a saját énekeségtől. A jelenlevő együttesek tulajdonképpen a igen jól felkészült kategóriába tartoznak, a rendezőről nem is szólva, mert ők ugye, ha nem lennének ilyen jók, akkor nem is rendeznék meg ezt az egész találkozót. A találkozónak nagyon nagy értelme van, van egy magán megjegyzésem, amit most a rendezőség nem fog hallani, hogy szerintem túl sok a program. Túl sok, majdnem tíz óra hosszat tart, függetlenül attól, hogy van egy ebédszünet, meg szünet, de egész egyszerűen nem várható el, hogy ilyen fajta arányban koncentrálni tudjon mindenki. Örülünk, hogyha sokan tudnak, ettől függetlenül mindenkinek ez egy kimerítő nap lesz. Ez így van, nagyon-nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Nagyon szívesen és Örülök, hogy Sopronba küldhetem, annál is inkább, miután kocsis Holper Zoléval nagyon régen találkoztam, miután jó pár éve végzett nálunk. Párka Istvánnal beszélgettem az előzőekben az ötödik szólam podcast első részében. De persze a színkopa vegyeskari találkozón nem csak az éneklésé volt a főszerep, hanem egy picki szellemi táplálék is kiegészítette a megpróbáltatásokat a sok éneklést. Ki vagyok én címmel beszélgetett Cseri Zsófia Cemicski Miklóssal, akit nyilván sokan is. Ismertek. Kortár zeneszerző és műveit nagyon szeretik a magyar amatőr kórusok is, és egyébként már egyre többen külföldön is gyakran éneklik az énekkarok közül róla szólt, illetve vele beszélgetett a Ki én részben Cseri Zófia. A beszélgetés után pedig arra kértem, hogy meséljen arról, hogy mennyi lehetősége van találkozni amatőrkórusokkal. A találkozás az talán nem túl gyakori, de, de azáltal, hogy az ember olyan darabokat ír, hogy amatőrkórusok is előadhatják, tehát így indirekt módon mégis csak elég sokszor tudok velük találkozni. Természetesen, hogyha, hogyha hívnak, akkor, akkor megyek. Akár próbára, előadásra, úgyhogy hogy, hogy elég sokszor előfordul. Miben más, miben különbözik, mit ad hozzá mondjuk egy amatőrének karnak az előadás módja az öndarabjaihoz? Az kurusoknak meg lehet figyelni azt, hogy alattanul lelkesek. Ez egy olyan rendkívül fontos szempont, ami nagyon sokszor átsegíti őket az esetleges hátrányokon is, tehát az, hogy a hangképzés nehézségein, vagy esetleg a hangminőségnek a talán kevésbé professzionális voltán. Ugyanakkor az a fajta hozzáállás és az a fajta halatlan lelkesedés, ami általában jellemzi az amatőrkórusokat, az nagyon-nagyon sokat tud javítani az előadás minőségén. Amikor komponál új darab születik, akkor gondolkozik azon, hogy hogy kifejezetten amatőr kórusok, amatőr együttesek számára, vagy kifejezetten éppen professzionális előadás számára szerezze azt az adott darabot? Persze, persze. Tehát ez, ez hozzátartozik a szakmához, hogy az ember az pontosan tudja, hogy akkor most milyen előadóigárdát céloz célhoz meg, és hát annak megfelelően igazítja a zenei anyagot, hogy az illető együttes meg tudja tanulni. Itt a mai találkozónak az egyik témája, pont az ön egyik műve, a Páter Noster volt, amiről itt elhangzott, hogy már több évtizedes utat járt be, és valóban közismerté, közkedvelté vált a kórusok számára. Ön amikor ezt komponálta, akkor milyen utat, milyen jövőt támadott ennek a darabnak, emlékszik még? Hát ez érdekes. Amikor az ember írja a darabot, akkor elsősorban a darabra koncentrál. És persze elképzeli az előadást, tehát ez hozzátartozik. A a kompozíciós folyamathoz, de az, hogy mi lesz a darabnak a jövője, hogy ezt hányan fogják énekelni, vagy, vagy egyáltalán mi le, lesz-e sikere, vagy... tehát ezt ez nagyon nehéz megjósolni és tulajdonképpen jobb is, hogyha az ember nem gondol erre. Nyilván a bemutató esemény az egy közeli időpont viszonylag, tehát hogyha felkérésre készül a darab, mint ahogy ez a Páter Master is arra készült annak idején, akkor az egy biztos pont, hogy ott legalább elhangzik egyszer, ugye? De aztán, hogy később mi lesz a sorsa, hát nem, nem tudjuk. Úgyhogy ez mindig meglepetés, és, és hát lutri, hogy azt mondjam, hogy ha jön egy darab, aztán... Később életképes tud maradni, vagy sem? Nekünk az a szándékunk, hogy ezt az interjút is több kórus tag, aki lelkes amatőr zenész, meghallgassa, megnézze. Kérem szépen, hogy üzenjen nekik valamit. Hát, hogyha már ilyen megtisztelő lehetőséget kaptam, hogy többekhez is szólhatnék, akkor hagyd mondjam azt, hogy az lenne az én, nem is üzenetem, hanem inkább talán kérésem és egyben biztatásom, hogy ne adják fel a kortárs kóruzzenébe vetett bizalmukat, vagy eddigi bizalmukat, vagy a jó indulatukat, mert valóban lehet olyan darabokat találni, amelyek érdemesek az előadásra, és érdemesek a megszólaltatásra, és a repertoáron tartásra. És hát, hogyha Természetesen megtalálják bennük az értékeket, és, és ha tetszik a darab, akkor, akkor azokat énekeljék minél többször azt kívánom, hogy ennek megörüljenek is. Cemic Miklóst hallottátok. Mi most egy évre biztosan elbúcsúzunk a színkópa vegyeskari találkozótól. A szervezőknek innen is jó pihenést kívánok, és gratulálok a szervezéshez, köszönöm szépen a sok segítséget, amit nyújtottak. El kell még mondjam, hogy a koncertről hallott felvételeket, készítette nekik is nagyon szépen köszönöm a segítséget. Ennyi volt már az 5. szólan podcast, ne felejtsetek el feliratkozni a podcast feedjére, a podcast csatornájára, hogy automatikusan megérkezzenek a további részek is a számítógépetekre, okostalótokra, tabletetekre. Látogassátok meg honlapunkat, és ha már a honlapon jártok, akkor legyetek olyan kedvesek, és töltsétek ki a kérdőívünket, miben arra vagyunk kíváncsiak, hogy ti miről szeretnétek hallani, kik vagytok, milyen szituációban hallgatjátok a podcastot, és a legfontosabb, milyen témákat szeretnétek hallani a podcast további részeiben. Két hét múlva ismét találkozunk, akkor egy nagyon érdekes történetet hozok elétek Sopromból, mégpedig a Fiderisszima vegyeskar történetét. A Fiderisszima egy nagyon patinás énekkara, a leghűségesebb város énekkarai közül az egyik legidősebb, és a történetünk, vagy a beszélgetésünk aktualitását az adja, hogy 20 év után az énekkarban a karnagy, illetve a kórus titkár közösen kérték nyugdíjazásukat, persze csak idézőjelben véve. Múltról, jelenről, jövőről és az átmenetről fogok beszélgetni majd Takács Eszterrel, a kórus új titkárával, aki csak néhány hónapja szervezi a kórus ügyeit. Az első koncert után új karnaggyal, új titkárral, tehát élet a Fidelisszima vegyes Sopronban. Az első koncertjük is megvolt már. Az izgalmakról, megpróbáltatásokról, a kihívásokról fogok beszélgetni Takács Eszterrel. Szerintem érdemes lesz meghallgatnatok. És hogyha már a Páter Noszter című mű előkerült, akkor hallgassuk meg a Páter Nosztert. Két hét múlva találkozunk. Addig is, sziasztok!